Själv. Oj, ja. mm. Oj, spelar jag... du in? Nu, nej, ja, okay. nu spelar jag in <laughs> Är det var jag som ska köra? Ja, nej Ett, Ett två, tre På G! Med Linnea Och Anneli <laughs> Hej och hjärtligt välkomna till Jag igång den alltså, uh -huh. Till, eh, vad heter vi? Ett, två, tre, på grej med, med Linnea, Linnea med din. ja <laughs> Oh, oh. Bra start yeah. Men jag tycker om oss ändå Är jag säker på För att det är så skärmiga yeah. En fantastisk podd Som idag har lite bättre ljudkvalitet Förhoppningsvis Förhoppningsvis Jag har investerat i en bortmikrofon Som ser <laughs> Jag vet inte om det är jag som liksom Är snuskig Eller om den bara ser lite fel ut Det kanske är en sån där som Ryggmassör Så det är ja. inom citattecken Bort Tack, för, att, för att det känns så här. Det är liksom en lång smal grej Som man kan Liksom röra på Jag vet inte <laughs> det <är göd. laughs> Ja det är vi, vi Men vi hade faktiskt en sån innan Eller när vi skaffade Digitalkamera för kanske Eller digitalkamera för vad heter det, webbkamera till vår stationära dator Ja. För kanske tio år sedan. Så köpte vi en kamera då. Och vi var nu ganska tidiga för kameran kunde inte spela in en. Alltså nu om man köper en så är det ju med mitt liksom. Jaha. Om man, ja. mm. om man skulle köpa en webbkamera liksom. Men ja. eh, um, i alla fall så köpte vi en, nästan exakt en sån här mikrofon till. Men så oj, då. oj, Så nu har det han kan. köpt vi får, vi får be en stilla bön för att den här kommer att fortsätta fundera. fungera. Och nu ah. försök, lekte Anneli att hon petade sig i näsan. <skratt> så jag har Skype. Ja, Anneli, vad har hänt sen senast? Vad har hänt sen senast? Ja, alltså det händer inte så mycket i mitt liv. Det låter tragiskt, men jag tycker det är jätteskönt. Jag bara har vaggats in i någon. Alltså jag bor ju på internat. Och ja. jag får mat. Och jag får lunch varje dag och frukost. Och jag har cirka 20 meter dörr till dörr. Alltså till där jag har matsalen. Vilken lyx? Verkligen. Och sen så bibliotek har vi också på området ligger kanske 80 meter bort. Och sen så gym. Kanske 50 meter bort. Så det är så här. Jag är så himla bort skämd. Jag hör ju mig. Jag har fortfarande inte varit inne i Borlänge City. Så du klarar att jag... av att hålla dig. Där finns affärer och sånt. Liksom, med ja men alltså jag har varit på. De har byggt Kopolen. Som är ett stort köpcenter. Som det finns mycket hatkärlek omkring. Som jag har förstått det. För att Borlänge dog ju lite. När de byggde Kopolen. Och det ligger ju liksom en kilometer från City. Där har jag varit. Oj det dog vet, när de byggde eh... något. En kilometer från stan. Ja. Nej, men det är ju liksom Borlängen... Alltså det är jättemånga som tänker att Borlängen bara är eh, kopolen, liksom. Jaha, okej. Okay. Mm. Så jag, jag var där första gången igår och jag hade jättehöga förväntningar. Alla har vackert ja, upp uh, kopolen! Ja, men alltså jag har väl inte gjort det själv, men det känns som alla andra bara, ja... Det där stora skabraket när det ser ut yes. folk. Men du vet så här, yeah. det känns verkligen som... Eh, Ja, i alla fall. Men jag vet inte om det har att göra med att jag sprang vilse på Emporia för någon månad sen Jag var varit där en gång. Jag var på en våning. Och det är en enormt. Det är helt enormt. Jag stod i min karta där och bara, var är jag? var är jag? Tre och våningar och flera Hur går det här Det går liksom som min en åtta, så det är inte Man går inte runt utan man kan svänga. Hur många gånger som helst är det yes. yeah. Det men. Faktiskt, i alla fall. Ja, det kan bero på det men jag gick in där på kupolen Och eh, visst det var ett vanligt köpcentrum och jag tänkte, oj, det här är ganska stort. Så började jag gå. Ja, sen var det slut Alltså, det var inte så stort. Sen var det han mening och så ja, sen var det ju alltså slut. Men det är väl mycket att det där är liksom ett hotell tillbygger ja, det ja. Sånt, Så det ser ju väldigt mycket större ut men det var inte så spektakulärt. Nej, äh. vad ja. trist. Ja. ja, nej. Alltså det är ju det är sköna med. Jag är ju egentligen lite mot så shoppingcenter. Dels är jag inte så mycket för att shoppa. Och sen Nej. så tycker jag det är mysigare att gå i stad. Alla gånger. Men jag skulle ju bara handla. Jag skulle köpa hörlurar. Jag skulle köpa denna mikrofonen. Allting fanns ju liksom på ett ställe. Ja. Och jag antar att det är det som är det tjusning, så att säga. No, like ja, inte jättemycket Om jag ska erkänna här eller. Mitt liv är inte jätteactionfyllt Jag har gått till skolan Jag har kommit hem Jag kan meddela att på en vecka sedan Förra helgen då Har jag sett igenom hela säsongen av Orange is the New Black. Vilket. är oh! 20, Jag sa det är en fantastisk serie. Underbart serie ser, det, det är typ 20 det. avsnitt eller 15 avsnitt eller sånt. Och jag har sett igenom en hel säsong av en serie som heter Masters of Sex. Som också är jättebra. Det är lite snuskigt. Det är snuskigt, men det lät som på. Ja, det är, inte på, det, det är inte på, men det är väl bara säga Och jag har sett igenom tre avsnitt av Girls, säsong tre och jag har sett ja. några filmer och sådär. Jag har bara kommit tre, va? Ja, ja. Mm. Så det är vad ja, jag har okay. gjort. Typ, ja, okay. i skolan. Jag har börjat en ny kurs också. Digital Låt yes. Ja, Jag har också börjat en ny kurs. Jag går ju på folkhögskola Och mm -hmm. jag <clears throat> det, ja, man, jag vill använda använda hjärnan lite mer så. Mm. Var tanken i alla fall när jag sökte digital. Uh, kurser på distans då. Så jag har börjat en kurs i litteratur och genus. Oj, det låter det, kul. Ja, det kul. Ja, det verkar faktiskt jättekul, men det är ju de flesta som går kursen är så galet ambitiösa. Alltså de mm. går ju bara, jättemånga går bara denna kursen. Och, eh, eller någon annan kurs på distans. Och alla sitter verkligen hemma Hela jag tiden. Plugga. Jag går ju åtta timmar om dagen i skolan. Och sen kommer jag hem och ska gå i skolan. Äh. Så, att, så att jag vet faktiskt inte om jag pallar. Men äh, det, jag ska göra mitt bästa. Det går alltid att hoppa av. Ja men precis. Men det att jag, jag får inget. Nu blir detta jätteprivat. Men jag får inget studielån äh, på äh, folkhögskolorutbildningen. utbildning. Så jag har tagit mitt lån på denna distanskursen. Ja, ja, ja. Och okay. jag fick ja, lån igenom. Så är jag så jävla glad för att det är lite väl snågt att leva på. Inakkordering och 1050 per månad. Ja, inte... det är inte så mycket pengar. Så att jag. Men lånet gick igenom, Det gjorde mig jätteglad. Men jag ska ju... det, är, det är ganska bra motivation faktiskt för att palla kursen. För jag, jag vill ju palla den liksom, men det blir ju en del. Det är klart åtta timmar i skolan, gud. <laughs> jag kan ju inte kanske en överdrift överdreva nu. Alltså vi har ju mycket pauser som då. Som sagt, sitter vi bara syr men... Det är ju ändå man får tänka det även när man syr Ja, men precis. Ja, uh, yeah, men... Uh, förlåt, vad skulle jag säga? Kurs. Ja, yeah, nu var jag med. Just det. <laughs> Av allting du sa. Uh, jag tänker att uh, Orange is the New Black vet väl ganska många vad det är. Det handlar om en, om en tjej som liksom... Hennes framtid kommer ifatt, så yeah. ba oh, att what? säga. Ja, baktid. Jag höll på att säga baktid. Hennes hennes pärs, vad heter det? Förflut, vad heter det? Förflut, vilka suntan är där. Baktid låt oss lite snusket. Vi har lite baktid med mig. <laughs> Nej men ja, nu blir det som ja, ja, jag, är. Ja, är i baka. Ja, jag har ju baka. Jag förlåt. Mm, hennes förfluta kommer ju fast henne. Hon har någon slags, hon lever något slags perfekt liv Där hon tillverkar lite tvål, har en jättesöt festman Har en rolig kompis bor... Som för spelas av han som har spelat huvudrollerna i första och andra året Och tredje yeah, park. Park. Yeah. <laughs> och, och de bor i New York också, det är liksom... eller utanför eller vad det är Ja Så... men de bor jätte, och det de grillar en hel, Hela sen behöver man att de grillar en helgrys. Ja. Allting liksom... I alla fall, hennes förflutna kommer fatt henne, För hon smugglade drogpengar, typ, under sin un, mm. vilda ungdom. Hon var tillsammans med en tjej när hon var ung. Och eh, som, som liksom var drug dealer. Vad säger man? Jag ja, att knarklangare, typ. Knarklangare, tack. Det gör jag inte bra idag. Ehm... Um, men ja, så det är väl det som kommer att fatta Och så handlar det om hennes tid i fängelset. Och den är bra Jag rekommenderar alla att se den. Jag längtar så jävla mycket efter, vad är det, tredje säsongen? Andra säsongen. Kommer. Andra säsongen? Bara en säsong. Kommer snart? Ja, jag tror det skulle komma nu under våren. Nice. Och det bästa av allt, den, den klarar beställt hästet. Med så en himla råge att det inte är sant. Jag vet inte inget annat som klarar det med så råge. Det är att, typ, och, för, och beställtestet är ju också sådär. För att en film ska klara beställtestet så ska den ha två namngivna kvinnor som ska prata med varandra om någonting annat än en man. Precis. Och detta låter ganska, som ganska låga krav. Men om man läser vi. Alltså, eller det är ju mest filmer ju som ja. man gör. Men det, det är väl samma för böcker. Så att det, ja, det är jag Snälla gör och Det är nästa jag kan. Alltså på rakan kommer jag nästan inte på någonting alls. Det finns alltid något litet liksom. Och så är det liksom så ja, Om det är två kvinnor så är det någon som Den ena har ett namn typ, ja. Men den här är typ Bara kvinnliga karaktärer det är, kanske, det är kanske fem, sex män Och femton kvinnor som Det är fantastiskt det är cool. Den är helt underbar Men jag måste, jag kollar min paj ja, det. He, he, Du får klippa bort detta ja, det gör, ja. Hej du Anneli Hej ja. Jaha, här sitter man och sitter på Annelies rum över Skype. Hon har lila gardiner och en lampa på vägen och någon slags bokhylla. Mm -hmm. Okej, okay, jag har lite beslutsångest om jag ska ta maten nu. Det. Men det är jordhällsfittet att äta. för jag det? Ja, gör det. Det här kan kallas för... Ja, för... Oj, hon har alltså sin tallrik i bokhyllan. Ja, jag, kan, jag ska förklara det sen. Okay. Här kommer hon, förklara tallrik i, i, i bokhyllan. Det heter bokhylla, det heter inte tallrikshylla. Vad är grejen? Olag. Jag har faktiskt tre böcker i med. Um, bok och tallrikshylla. Så här är det. Um, jag hade inget sånt med mig för jag trodde det skulle finnas i kardiorköket. Alltså sånt som i äh, kassol och bestick, typ. Och Så Basic, basic grejer. Mm. Precis, så jag stack och köpte det på Ikea, typ någon av mina första dagar. Sen så var jag inne i köket då, så var det så jävla äckligt. Och där fanns nästan inget alls. Så, och första gången jag lät en pallrik äh, liksom torka i torkstältet i köket så var det borta i tre dagar. Inne i <laughs> någon hade satt in den på sitt rum eller något sånt. Ja men precis, och, och det är väl fint att så, oh vi använder, men då får ju alla ha allting i köket. Ja det ska, kan man, ha inte, i så då ska då, man inte lämna det i sitt rum i så fall nej. Nej men precis, om man nu skulle, alltså för, visst jag lånade en kastrull en gång liksom, men, men man får ju panik och diska av den så fort som möjligt liksom. Men <laughs> i alla fall, så jag köpte allting nytt och så... Sen så var det lite, det är matstölder hela tiden liksom. Så att det är helt det tråkigt, det är liksom en väldigt tråkig stämning överlag och vi har haft ett internatmöte och eh, alltså det är ju någon, men man vet ju inte vem det är liksom. och det känns som alla är arga. Så vet att det är någon det som känns, bara har ja. bestämt sig för att nu ska jag göra kaos med den här korridoren ja, men, och bara ta lite mat av allt <laughs> Ja men precis, och det är ju hemskt om det är här att det är någon som inte har pengar eller, eller ja. något sånt och men då, jag bara önskar att någon kom, kom fram och frågade: här hey, kan jag få ett ägg? Det, Nej, man ju. Ja, det var ägg liksom. Ja, eller ja. Men, men frågar man inte, så är det en helt annan sak. Mm. <skratt> okay. Och sen har jag även höftat på den här pajen första gången i mitt liv. Vi <skratt> har oh, på oh, degen oh, och på stanningen oh, och på fyllningen. Modigt. Ja. Så, så det är lite spännande. Jag är sån receptanarkist. Min mamma, jag har blivit uppfostrad med en mamma som liksom sa ja. Nu ska vi baka bröd. Uh, vi tömmer skafferiet på vad vi har. Så jag hatar att följa recept. <laughs> så jag har alltid varit... Bara... Mm. <laughs> Man kan inte be min mamma om Åh, oh, det här var gott. Vad har jag varit receptet? Ja, du. Mm. Det kommer jag inte. <laughs> min mamma är inte så. Mamma har en paj som, som har blivit lite hennes liksom. Jag vet inte var receptet kommer ifrån. Men det är väldigt lätt. Man, har en, man, tar, alltså, ja, man tar en tredjedel socker, en tredjedel eh, smör och en tredjedel mjöl. Och sen tar man det av bakpulver så mycket hur stor sats man gör. Liksom. Och ja när jag gör den då tar jag en tredjedel av allt och så slänger jag i en, en skvett bakpulver. Man fattar det som är normalt. Liksom. Man behöver inte ta för mycket och för lite. Mamma kollar varje gång. Och hon har bakat detta receptet. Alltså på sommaren, vad gör hon det hela tiden? Det funkar för alla färger ju. Det så. Och ändå kollar om receptet varje gång. Man borde lära sig det till slut. Eller i alla fall kunna bedöma att det här är nog grejer. Och gör man då fel, det är inte katastrof. Nej, hon är, hon är söt när det gäller sånt. Hon är väldigt matematisk. Alltså hon, hon är liksom en rutnätsmänniska. Ja. Om man ska göra en lista så tar hon liksom inte penna och papper. Utan hon bara, jag kan ut Excel. Och man bara, mm. Okay. Jag känner att din mamma och min mamma har nog inte gått ihop. Min mamma är så äh, det blir bra det här. Det jag är tänkte bra. faktiskt på det. Jag har aldrig träffat din mamma. Men jag såg att hon det att, måste ha varit du som gillar en statsuppdatering som hon hade gjort på Facebook. Ja. tror jag. Ja, det kan det mm. och äh, Hon hade ju äh, skrivit någonting om där, hur bra hon mådde att du snart kommer hem på praktik. Och yeah. ska vara hemma länge liksom. Och jag tänkte på det. Alltså hon hade skrivit någonting om. Och snart kommer min älskade dotter hem. Eller något sånt. Det var jättefint. Men jag bara tänkte. Gud vad det är en sån grej mamma aldrig hade gjort. Hon har aldrig. Det skriver hon väldigt lite på Facebook. Men bara överlag. Vi har ju aldrig sagt eh, att, att vi älskar varandra. Vår mm. familj Att alltså, vi har inte alls den... Eh, kulturen, så att säga. Det är inget. Alltså det här har varit jättekonstigt, verkligen. Men det är liksom så outtalat. Ja, men du... Ja, det antar jag. Alltså, jag tycker ju om min familj. Ja. Men vi har aldrig varit så äh, särskilt kärleksfullt. Alltså vi är, ganska, vi är ganska tajta. Vi så. Vi gillar ju unga som ja. Tror jag. <laughs> men <laughs> men vi, jag vet inte. Jag vet inte, jag antar du har det för visst, det är din mamma kurator. Min mamma är kurator, ja. Mm. Så jag tror du har haft mycket öppnare när det gäller... Och prata om sex och, mm, och yeah, yeah. kanske så här vara i badrummet samtidigt. Ja, yeah, yeah, yeah, yeah. I min familj så funkade det till kanske Linnea var, jag min äldsta syster var kanske nio, tio. Sådär. Då slutar vi vara samtidigt i badrummet som pappa duschar. Och nu är det så här om jag ska borsta tänderna och pappa ska duscha. Då får jag gå ut medan han går in i duschen. Sen är det okej okay att jag borstar tänderna under tiden han är i duschen. Men sen går jag ut igen när han ska ut så att säga. Sådana komplicerade regler. Ja fast samtidigt så jag har, det är de oskrivna regler. Det är mer att jag har yeah. det tusen gånger hellre så. Än det här, vissa har ju det härliga liksom free flow i jag här i Ville. För liksom. Ja, ja okej, okay. så har ju inte jag det heller hemma faktiskt. Nej. Men fan faktum mig när jag var liten så badade jag i badkaret. Och lekte med upplösta kondomer. Jag lekte, jag lekte med kondomer när jag var liten. Så alltså det gjorde jag. Ja, det det, jag hade det som ballonger och så. Det är faktiskt leka, faktiskt. Och ja, Så det är därför jag är lite knep. Och det är ju inget farligt om man får det i munnen och så? Nej. Smakar väl lite. Det kan ju inte vara trevligt till mig. Man vänjer sig. Nej. Nej. Nej men jag jag är inte emot någon av skolorna så att säga men du jag vill höra om den sexserien. du har kollat på ja, Masters of Sex, den är jättebra den, handlar, den utspelar sig på 50-talet någon gång, mitten tror jag på ett sjukhus i Washington och så är det en gynekolog som då heter Bill Masters han är typ den bästa gynekologen som finns och så vill han studera sex han vill typ så mäta hur kroppen reagerar på sex och onani och sånt där så då ska han börja studera det genom att få folk att onanera och sätta sådana EKG-grejer och sånt på dem. Det Medan är... Är de som gör alltså. Ja, och där är även folk som har sex med varandra när han mäter sånt där. Mm. Och, och sen så tar han hjälp av en sekreterare som är väl lite smartare än vad en sekreterare behöver vara. Så hon, ja, hon är ju liksom... Ja, och så, st så studerar de det. Stora, stora revolutionärerna... Ja amerikanskt 50-tal känns så, inte det här. Mm. Och det är baserat på en sann historia, så det är på riktigt. Jag misstänkte det, jag fick en bra feeling. Ja, ja den är väldigt bra. Jag kan inte avslöja så mycket. Den är väldigt den är väldigt bra. Ja. Är den ny? Den är ny, jag tror. Det bara finns en säsong, så den bör ju vara hyfsat mm. ny. Den är väldigt, ett, ett, ett, ett tips från mig. Mm. Tips från coachen. Jaha? Mm. Eh, ja. Jag tittar här i min, min, jag har skrivit upp lite anteckningar i min telefon. Du ja, har det heller med. Ja, och jag skrev upp. Jag tänkte så här idag under podden, Jag har skrivit upp två stycken topp tre. Jag tänkte listor det är alltid roligt. Eh, jag är en topp tre som jag berättade för dig och sen en topp tre som jag gick och tänkte på det här. Det låter ju men topp tre Tandläkare i mitt liv. Jag har, haft, jag har haft flera tandläkare jag måste Du göra och sen. Mm, det får du göra. Men jag tänkte jag jag kan, jag kan dra mina topp tre tandläkare i mitt liv. Okay. Vänta, hur kom du fram till att du skulle göra det här? Jag vet inte. Jag gick på promenad ute och så kommer jag att tänka på min tandläkare när jag var liten. Att alltså jag sitter väldigt mycket om honom men jag vet inte riktigt varför. Och sen kommer jag att tänka på en annan tandläkare. Jag kommer. Jag vet inte. Jag bara gick och tänkte på tandläkare. Eh, och, och jag kan säga eh, att på tredje plats på topp tre tandläkare i mitt liv så mm. kommer eh, min första tandläkare någonsin. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Eh, men han hade något afrikanskt namn om jag inte missminner mig. Jag vet att jag, vet, jag har inte har Ja, och jag vet inte varför. Men jag har bara glada minnen av den här tandläkaren. Så det är därför han får vara på topp tre. Eller på plats tre. Okej okay, vänta. Jag får nå upps fördomsfullhet. För komisk effekt. Hade han ett klick i sitt namn? <laughs> Nej, inte vad jag inte väl kan komma ihåg. Men det är kul med klickspråk. Det är jätte Jag där finns ett klipp. Ett klipp. Ett klipp. Ett ja, ett klipp med Miriam Makeba. sydafrikansk ja. artist. Jag tror det. Hon är död nu, hon är, dog jättegammal Det är hon som har gjort det Den är så jävla bra mm. Men hon i alla fall, där finns ett klipp När hon då var ganska stor under kanske 60-70-talet Och så ska hon säga det Något kul på det kan inte vara, Hon kan inte vara sydafrikan hon, hon ska säga någonting på sitt Modersmål då, jag vet inte vad det är för språk Men ett afrikanskt Språk då och, hon, och så säger hon någonting Så är det så jävla många klick Och så betyder hon typ så här: Elefanten dricker vatten ja, Bara klick, typ. ja. klick Jag tror inte han hade klick i sitt namn Men han var väldigt trevlig Men vi kan gå, vi kan gå vidare till plats två mm. Och det är Min tandläkare som jag har nu I Kalmar Jag vet inte vad hon heter Men grejen är Det kan inte kännas bra Nej men jag bara varit där en gång. Så, men i alla fall um, jag hade tandställning innan. Och så jag har varit hos tandläkaren jättemånga gånger. Och när jag precis när jag flyttade till Kalmar så gick jag till tandläkaren i Ålöv och så kom de fram till att jag hade typ så frätskador på tänderna så att emaljen har försvunnit lite grann på vissa tänder. Och de bara åh det här är inte bra det har frätskador bla bla bla. Och jag jag blev helt paranoid och har gått och tänkt på de där frätskadorna. Bara nej, jag har förstört mina tänder. Vad har du gjort Jag det var det jag... Du har ju Nej, något. nej, jag har aldrig gjort. Jag tänkte, jag har druckit så mycket läskar, Ätt äh, så mycket godis. Och sen så kommer jag till tandläkaren i Kalmar. Och det första hon säger typ, du har haft tandställning va? Ja, ja det syns hört. För de här skadorna så bara, ja det var därför jag hade dem. Det kunde de väl sagt i Aalv också så att jag inte fick jättedåligt samvete. Men och, Jävla Aalv. Och dessutom, det som var bra med den här tandläkaren Det var att de räknade mina tänder. Så då kunde jag räkna efter hur många tänder jag har dragit ut ur min mun. Och jag har Oj. alltså dragit ut sex tänder. Men beror detta på, eller det beror inte det på hur många visdomständer du har fått? Jag har inte fått några visumständer. Så du har naturligtvis sex fattar, tänder för fattar, Och det är inte för hår, utan det är hur trångt det var i min mun. Och jag har för liten mun helt enkelt. Ja, för, <skratt> för, <skratt> för jag är inte stor i käften. Jag var för stor för min käft. <skratt> mm. Men, men nu till den bästa, jag känner att det här är en tvivelaktig lista, men det är mest för att jag ska kunna komma fram till första platsen på min lista på bästa tandläkare. Och det är en tandläkare som jag hade lite så för, ja jag vet inte, men när jag var kanske 12-13 och sånt. Mm. För det första, han inte Mats med Z. Mats. Oh, det finns något fint i det med. Och han hade han tänker på dansbandar <laughs> på <Ja. laughs> Och han var alltid jättesnäll Han hade radion på Och när han stod och grejade i ens mun Så stod han alltid och nynnade la <hum> uh -oh. Lalalala Och Min pappa eh, tyckte om honom Väldigt mycket så vi skulle Fostad gå till tandläkaren Så hotade min pappa, Man hade sådana grejer som föräldrarna hotade med Som man tyckte var jättepinsamt Och mm. min pappa hotade alltid med att Nu när du kommer till mat så ska jag säga Tjena tannapröjaren <laughs> Och jag var <jag laughs> nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej Gör inte det, gör inte det, nej Det, det var alltså, typ det pinsammaste jag kunde tänka mig Det var någon Där vid 2013 så var det Väldigt mycket som var pinsamt Men jag tror att jag Tidigare än andra människor kom över det lite. Alltså jag, för jag var ganska speciell på när jag börjar högstadiet när jag var 12, liksom. och jag alltså, jag vet inte, jag hade liksom aldrig det, men däremot så tycker pappa fortfarande är skitkul att han ska få mig och tycka det är pinsamt. Men det är ju alltid tvärtom, tusen gånger, alltså så himla mycket, pappa tycker du blir pinsamt, så himla mycket tidigare än vad jag tycker är ja, du blir pinsam. Ja, det skäms av sig själv. Ja, och han sa jättemycket, när var det? I somras någon gång, bara, ska, ska inte jag hänga med till pappa? Som då är den enda klubben i Simsham som nu har lagt ner, men, men jag det var i somras någon gång. Och så sa jag, ja, men det kan du väl göra pappa, det, det är lugnt. Det hade varit kul. Ta några öl liksom. yeah. Han bara. Nej. Nej. Nej. Nej. Det är lugnt. Det är lugnt. Och han bara. <laughs> han hoppade. Så jag hade, hade det varit, varit okej okay med det då? Och jag bara. Ja. Yeah. Alltså jag hade faktiskt inte bryt mig så mycket. Jag tycker pappa är kul. Liksom. Yeah. Men. gärna ja, Det funkar, funkar inte riktigt längre. Vilket är skönt kanske. Jag har eh, jag och nu i min lista. Jag vill bara hylla min nuvarande tandläkare. Jag har ju varit jättemycket hos tandläkare också för när jag var. Ni och gammal såg ut min tand och på podd. Nummer ett. I alla fall, nu så ja, är jag... Då. Om jag inte har gjort det redan. Ja, men precis. Eh, nu går jag i alla fall i Brantervik. Och de är Sverige. Förlåt om ni lyssnar på detta. Eh, Rolf och Boel, som de heter. Eh, de har då startat. De är Sverige så de har byggt tandläkarmottagningen i Brantevik, eller jag vet inte, skitsamma, de har den där jättefint. Så rummet där jag opererades i somras och i höstas. Alltså man har så himla fin havsutsikt där. Oj, alltså Eller hur? och varför, Jag kan inte tänka mig vad folk betalar för det. alltså havs i sommar Men alltså det är, det är så fancy och alla grejer, de är så hypermoderna liksom. De har till tillsammans med så här digitala foton och typ massa sånt. Så det är en bra godare, tänker jag. Men deras väntrum har massa såna Alltså lite för moderna möbler. För min smak. Mm. Det är väl mycket så... Alltså där är en sån soffa med väldigt rakt ryggstöd. Eller hur ska jag förklara? Väldigt högt ryggstöd. Ja, ja, jag ser det framför mig. Det känns som att det är det rikstad. Rikstad. för att man ska sitta i det Man ska... Hur, hur... Uh. Ja, ah, ja, och det är liksom inga armstöd och man vet inte riktigt hur man ska böja knäna och sitta. Man känner sig lite som äh, i ähm, som Anne Hathaway i äh, en precisas dag. När ramlar som... och när hon, ja. så när ja. hon ska sitta ja. ja. som precisar som man, hon bara. Med Julie Andrews så Vet du hennes... Vet vad enda jag tänkte på nu egentligen helt fel att när han från Solander att han skulle säga What is this? Is it a sofa for ants? <laughs> Men nej, nej, det är inte det hela Jag är inte med på dina referenser Det är en film som heter Solander med Ben Stiller Så är det Han är en jättekorkad modell och så är det typ så en. jag tror det är en stadsmodell alltså en modell över en stad eller en skola eller något sånt och så säger han till typ så What is this? A city for ants? För att han fattar inte att det är en modell Eller ett hus alltså yeah, okay. Och egentligen så är det ju helt fel För det är inte en liten soffa Men det var allt jag kunde tänka för. What is this, a sofa for ants? Mm -hmm. ja, förlåt, egentligen jättetidigt Ja mm, men det var ganska kul nu. Jag, jag tyckte det var okej okay. okay. Jag känner att min topp tre Tandläkaren var inte heller på topp Ja mm, men jag tyckte det var kul Jag älskar mat, När yeah. ja. jag är ähm. Jag har en grej som <hör> har stått i den här lilla anteckningen väldigt länge. Mm. Mm. Jag kallar den offentligt sjungande. Oj. Vad tycker du om det? <hör> jag tycker <hör> att jag är nog på väg att börja sjunga ibland, men jag kontrollerar mig. Men jag hade nog blivit irriterad på folk som sjunger offentligt för att jag vill lyssna på min musik. Eller jag vet inte. Mm. Bra. Vi är på samma mm. nivå i alla fall. Jag tycker... Jag tycker det är liksom gärna, jag hatar det. Jag, jag hatar verkligen. Och då är jag ändå uppväxt med Linnea som sjunger precis hela tiden. Alltså hon är ju aldrig tyst. Hon sitter ju alltid och sjunger. Och det är liksom inte det att det är något ljud hela tiden. Utan det är att, att det känns som, som folk som sjunger högt liksom offentligt bara vill ha uppmärksamhet. För att de tycker om att sjunga. Och jag vet, vi tycker om att sjunga. Du är ganska duktig på sjunga. Jag är ganska duktig på sjunga. Vi vet om detta. Och det håller vi för oss själva. Yeah. Alltså jag blir så man irriterad. Är inte. Som bara, eller hur? Och jag vet att det är en så himla dum och töntig grej. och liksom elda upp sig. Men, men det gör, det, alltså jag, jag blir så obekväm. Det är lite som när man ska på en teaterföreställning. Eller jag vet inte. En musikalen konsert. Med... Alltså liksom amatörer så att säga. Inte ja. riktigt. Riktig men första gången någon ska sjunga i en musikal. Så är man ju nervös över hur pass bra det är en Tänk bara... Ja men precis. Och Nej. jag förlåt alla smäsare. Jag vill bara underbygga det här. Jag tycker Nej. om smäs. Jag vet inte vad det står för. Men smäs är ett program som fanns på min gamla skola då. Och det är ett musikalprogram. Alltså det är inte estet och det är inte... Liksom musik och inte teater. Utan det, det heter Smets. Och det är väldigt speciellt för. För att de hade ändå behörighet i alla ämnen så att säga. Det var som samhälle och så. Jättefint. Och jättefint att så himla. Jag tror jättemånga hittar sig själv där liksom. Men de hade alltid en slutproduktion. Och de var alltid med på massa, eh, massa konserter och skolkonserter och sånt. Och där är ju alltid de som blir skitbra. Söker vidare och liksom är skittuktiga på det de gör. Mm. Men där är alltid den som liksom inte platsa i någon annan klass. Som kom in, ja. Mm. Fattar och vad jag menar? Eller som prov, någon som bara är bra. Ja, precis. Eller, eller någon som bara är bra på teater men, men som måste sjunga för att det tillhör programmet. Och så har de då uppmuntrat och bara lärarna. Lärarna, alltså jag tror det finns två skolor. Det finns lärare som säger som säger eh, det låter skitbra. Du har blivit jättemycket bättre. Du ska vara med på denna mm. koncert. Nu jävla kör vi liksom. Sen så finns det lärare, eller kan du inte lära med människor som liksom är mer så här: Ideologi, mm, liksom. Men du är inte alls tillräckligt bra för att sjunga på den här konserten, för du kommer skämma ut dig. Du kommer skämma ut publiken, du kommer skämma ut ditt liv liksom. I oss så är det bara den första typen. Så att Jaha, ja, på ett sätt. Men det, är det måste du Precis. Men det får man ju ändå jätteofta sitta och skruva med i publiken kanske. Inte ta upp telefonen men kolla ner Pilla med filaminarierna. Bara börja tänka på vad man ska äta till middag. Nej. Ja var lite. <här> Så blinda och bita. Bara och bara... Offentligt sjungande börjar detta. Ja. Det var allt jag hade där. Jag bara tycker att det är något folk borde sluta. Alltså jag är inte emot typ musikanter Eller jag tycker det är, det tycker jag är men men då är man ju där därför sjunga, man har ofta ett instrument med sig här står vi. Eller liksom en kör eller vad som helst, jättetrevligt. Men, men om det är folk som bara brister ut liksom. Mm. Nej. Jag har inte det, min äre. Jag har det. Nej, men jag kan hålla, jag kan hålla med. På talen om sånt här, offentligt sjungande som blev lite dåligt som man blir lite pinsamt när jag gick i gymnasiet. Så på julafton min rektor han skulle alltid sjunga och helga natt. Och det är typ den svåraste jullåten man kan det är typ vad heter han bir, han är opåsångaren Bir. Yusibior. Varför tänker jag han kommer får Justy, från oj, Jag kommer för att från ett tvångsvård. Jag just Han sjunger mm. den bra men liksom den där rektorn Joa Falkman kan hantera hantera. Ja, men liksom han, han hade väl en hyfsad röst. Men det var liksom så. Inte riktigt hela vägen. Och sen andra ska klämma i. Ohelga. Oh, ja. no! Och så var det varenda gången. Ja, jag bara. Nu tar det ett djupt andetag. Ja, det väldigt... Och så blundar du. Och så är det snart. Där. Alltså jag får. Hälkopsrysning av den här sortens upplevelser. jag hatar det verkligen. Varje år det räckte det med ett år med varenda år skulle han upp där och sjunga och helga natten varenda gång. Hung stilla natt eller nu tände till sin kulus eller. Ja, ja. Mm. Yeah, faktiskt. Mm. Det har hänt en stor grej nu som jag märker till för att vi sist på, eller vi pratade sist på en lördag hur som inte var, och på måndagen då. Mm. så hade jag för första gången i mitt liv en lektion i trumvirvel. Kroki! Kroki? Är det nakenmålning? Det är en nakenmålning. Va? Då kanske ni, men, men Anneli, Va? var den detta? Ja. Och jag gör det ju för att jag är textil till och vi, ska, vi har även... Teck, alltså bild och form som en grej för alltså att vi kan lära oss som... Ja, precis. Vi ska kunna teckna, alltså få ner idéer på papper mm. på ett höst sätt. Och då hade vi två lektioner i koki Alltså ja. en naken snubbe som får och är jättenaken. Och <laughs> Visa är hela mycket... härligheten så att säga. Det är så mycket härlighet. <laughs> <laughs> och jag vet att man låter som, alltså jag är ju <clears throat> Jag är inte bland de yngsta i min klass. Jag har räknat ut att... Eller ju, det är klart jag är. Jag är näst yngst i min klass. Men det är okay. en som är ens 18, jag är 19. Och så är det två 19-åringar till. Som mm. liksom är någon månad älre än jag. Så vi, det är inte det att jag är superyngst överhuvudtaget. Men... Jag umgås bara med de som är mycket, mycket äldre i klassen. Alltså de som är vuxna på riktigt 50, liksom. Är det sådana att alltså liksom... Ja, det är ju ingenting man har inte har sett förr. Lite så. Och jag är så här... Visst, jag, jag har väl sett en, en snopp. Men <skratt> den jag vet inte vad det är i mitt ansikte. <skratt> Nej! Det ser jag framför mig. Skulle... Styrtom, det hade ju kanske blivit lite akud om det var liksom en svin... Snygg människa som står där. Alltså en... En superrippt liksom, yeah. Snuppe eller brud ja, som, som bara står där och där hade man kanske blivit nervös så att man hade tyckt att det var så fint Att titta på yeah. Nu var det ju en gammal gubbe och det var ju både fint Och lite awkward. Och fint Alltså jag, var, jag minns En teckning som jag blev Väldigt nöjd med Alltså Väldigt nöjd med hur, hur det kom ut På mitt papper men jag satt där bredvid en kompis, hon är 21. Jag vet inte varför jag får åldern och låta så speciellt. Men mm. det känns ändå som det, har, det ligger någonting i, liksom, just med hur, hur mycket nakna män man har haft i sin närhet. Så <hör> kanske en, en människa som är 59 och har varit gift i 30 år kanske känner så här. Yeah. Yeah. Jag har sett lite mer snopp än Anneli 19. <hör> ja. eh, I alla fall i ett eh, avslappnat, alltså... Yeah. Jag har ju aldrig varit i förhållande så länge heller att det blir en avslappnad grej och se någon annan nake. Ja, uh, förstår uh, du vad jag menar? Ja, men jag förstår e det. Det är ett långt in i ett förhållande där man liksom kan ha, ha den avslappnad liksom fel Men <här> det är i alla fall en som jag är väldigt nöjd med. Och nu när jag tittar på den, teckningen, så är det, det är bara ett hård förskrävet. <här> jag tänkte det, för man tänkte sig själv. Ska jag göra. Och ja och då har hon kajsat med 21. Vi satt där och bara. Nej. Vi skiter i hela. Området så, så där är ben, där är armar, där är kropp och huvud. Men där är ingen snopp. Du får rika på ett par kalsonger eller något. Ja men jag tänkte det med, Han kunde ju haft. Hade han haft liksom. Fast jag fattar ändå varför han ska ha, var naken. För att det hade liksom sabbat linjer och sånt. Massa kaninörn här nu Men alltså sånt som man pratar om I liksom konstsalen så att säga Om det hade varit ett par kassonger För det hade ju blivit en linje som var helt fel Så att säga ja. Men jag har i alla fall haft koki Och eh, det var ganska kul Efter ett tag men gud vad, eh, Alltså han, han det var ju Sambo till en i klassen nej ju Jaha oj Men hon var inte med förra veckan men denna veckan var hon med och alla bara, ja, ja, ja, det är han du Ja, men grejen är att denna vecka var det inte kokig. Då var det bara avmålning. Liksom. Det alltså han hade kläder på sig, men det var samma man. Och vi såg honom i matsalen då, någon dag efter kokig. Och vi ju så oväksamma ju. är för att vi vet exakt hur han ser ut naken. För att vi har 50 målningar var där han är avmålad naken. Och vi kom fram till det. Eller det var kanske mest jag. Men han är ju ett objekt. Alla oh, gånger hever, korten, det objekt jag gör Det är en objektivering också. Man, ja. Alltså i, han är, i det mest rena form. Han är där för att han ska... Man, han, hans kropp ska vara där så man kan rita av honom. Han behöver... Precis. Han bara... Ja, jag skulle vilja prata lite om mig Hål Håll Du <laughs> Det var jättemycket så att han började säga någonting under hela tiden. Och alla bara så här reagerar. Han kan inte prata. <laughs> alltså, ja men det var faktiskt roligt jag har väntat. Men när jag fick veta att vi skulle ha krokid. Det var inget jag hade förväntat mig Nej. att ha på denna kursen. När jag fick veta det så blev jag verkligen så. <här> när jag först skrattade liksom fem minuter. Ähm, ja, när... Jag tänker så här att om ni hade honom veckan efter påklädd. Hade det inte varit bättre att bara börja lite lätt och börja med att la honom påklädd. Och sen nästa vecka köra nak? Är det inte det naturliga steget? Eller? Nej, faktiskt det. inte. För att man ska börja... Det är ju det... Alltså nu, jag låter som hon flunga konstnären, mm. eh, konstnären som jag tycker om väldigt mycket. Men hon, eh, hon sa det ju, alltså, att man måste börja med grunden. Att alltså, man måste börja underifrån och sen lägga på ja, kläder. Om man har kläder då vet man inte hur kroppen ser ut under. Nej. Eh, och det är därför vi har samma modell nu med, tror jag. Fast med kläder. Ja, för att man fissar sina... med. Mm. Ja, det var hemskt. Och... Jag är så lite obekväm över att detta är alltså en, en man. Han är kanske 40 50 mm. Och eh, jag tror inte han har pengaproblem på något vis. Eh, och visst han sambo i gruppen. Men han kändes väldigt van på ett obehagligt sätt. Mm. Alltså, om han, hur kan man vara så bekväm med att ta av sig naken om det inte är för pengarna? Men vissa gillar ju det så med naturiststränder och sånt. Jag, ja, jag naturiststränder, men... vad heter det? Nudist, nudist men jag vet inte vad är skillnaden är på vad, vad nudist och naturist är. Ja, jag vet inte vad naturist är. Men är det inte samma sak? Okej, okay, vi frågar Google. Vi gör det bara. Vi frågar, vi frågar Google. Google. Naturist, nudist. Googlar jag på ny skillnad och det var förslaget där När man, när man googlar på naturism Oj, det det. Nudist, okej, okay. nudist Nudism och Okej, ska vi säga, kommer in på naturism På Wikipedia här uh, Natu uh, Vänta Nudist Nudism och naturism är i praktiken synonyma, men ordet nudism har i senare tid börjat användas med en udd riktad mot naturismen. Där naturismen främst betonar värdet i den enskildes frihet att välja nakenhet eller ej, så betyna, betonar nudister nakenheten som ett värde i sig. Ja, Okej, okej. Så naturister vill att alla ska få lov att ha kläder eller vara nakna om de vill, men nudister tycker att de som är nakna är bättre eller att det är bättre att vara naken jag jag yeah. skitsamma men jag tror att det finns jag, ser, jag tror det var Skarvland för några år sedan som där är en snubbe britt eller amerikan minns jag inte som i alla fall har bott själv på en ö då i ett antal dagar och filmat sig själv som en dokumentär mm. och han han fick liksom inga inga kläder och så och då sa Skavlan en grej som var så logisk. Liksom. Han bara, ja, alltså, även fast jag om jag bodde ensam, eller om jag var ensam på en ö även om jag inte frös så hade jag alltid gjort ett höftskynke först. Och jag fattar ja, precis. Att ja. Det är någonting man vet att ingen kommer se än. Nu filmar han ju sig. sig men alltså även utan kameran. Alltså det är ju jag, mitt rum här om jag då, nej, Men jag går ju inte. Jag, jag, jag, jag, jag har det inte gått runt naken heller hemma så här. Så jag, är, jag tycker det är lite, men det är väl fint att folk känner så att det är, men det är ju någonting som inte är naturligt i att vara naken. Alltså man vill ju, man, man vill ju bara skylla sig mm. hela tiden. Och det är konstigt, det borde vara det mest naturliga som finns. Det borde ju vara det, men jag vet inte vad du beror på, att vi inte, att det blir en onaturlig grej, men jag nej, jag vill inte vara naken om det liksom inte mm. behövs. Okej, från nakenhet till något helt annat. Om ni var klara med kokin. Jag är klar. Vi är klara med kokin. Okej, nu eh, i, i somras så var jag på en loppis, och då hittar jag någonting helt fantastiskt. Jag visar det här för kameran. Det är alltså en inbunden oh. år, årgång av kamratposten. Hela år 93 av kamratposten har jag. Nej, till. vad kul! Helt fantastiskt. Och jag älskar KP. Jag prenumererade alltså på KP fram tills jag var typ eh, 16-17. Eller kanske möjligtvis 18, jag kommer inte ihåg. Jättelänge, jag älskar KP. Eh, och jag har bläddrat igenom här. Och det jag tycker är fantastiskt, mest fantastiskt, förutom kropp och knopp, så finns det en härlig insändarsida. Och då får man ju se eh, alla roliga saker som... Eh, eh, så typ 12-10-åringar Tänker på mm. Och jag har valt ut Lite speciella eh, Ska vi se här Här Här är en jättegullig Hej du 93 Som deras insändare Sida heter Jag är en tjej på 11 år I min klass gick det en söt kille Som jag älskade Men i år mm. flyttade han jag brukar fantisera om att vi är ihop. En i min klass har hans adress. Men jag vågar inte skriva till honom. Skriv. Jag behöver hjälp. Åh! Alltså, alltså det är så fantastiskt. Så mycket känslor. Det kan finnas inuti en el elvaåring. Det är alltså... Kan man höra svaret på det? Nej, där är ingen som har svarat tyvärr. <här> Okej. Okay. Och, och, och, och här är en annan också. Hej du, 93... Alla i vår klass håller på att Kyssas och hångla med varandra hela tiden Vi tycker att det är dö, Äckligt, dö med tre Alltså Vi fattar egentligen inte vad killa finns till för Förutom att man ska göra barn Med dem Oj. Vi tycker att det är väldigt viktigt Att detta blir sagt Det finns säkert många som håller med oss Två tjejer med rätt uppfattning men rätt uppfattning Ja, det är liksom att okay. inte öppna för att någon ska, någon ska kunna titta. Och här är det liksom Utom att allt. göra barn med det. Är så, de kan donera sperma men sen klarar vi oss. Ja, vi förstår inte det här. Sen så här är ett exempel också på att när man är så liten, eller liten när man är ung så kan man även nu, kan man gå och tänka på totalt oväsentliga saker också. Typ som topplist tre <laughs> Ja. Så. så här är en sån här film. Hej du 93, tänk på att allt det här har blivit publicerat i så att Hej du 93, jag satt just och tittade i en kartbok. Då såg jag att det finns en ö, en bit utanför Gröna, som heter Disco. Konstigt namn. Ska de inte döpa en ö till party också? <laughs> Åh, <hur> <laughs> <kuligt>. <laughs> så, ja, ja. Men det var ju så här. Det var kände så här. En, en parallell, man säger ofta så att, att livet, liksom att det är en circle of life, så att säga. Mm. Alltså att, att man som väldigt gammal går tillbaka till. Ja men man kan ju inte ta hand om sig själv. Och man kanske måste ha blöjor och hjälp att äta. Och allting så. Ja. Gudvän, det kändes som en grej som. Om vi nu ser det som en cirkel. Mm. Gudvän, det sker. Men att då denna människan som är kanske 10-11. Tycker någonting är lika intressant som kanske en. Jag vet inte. Det kändes som en så här 60-70 plus grej. Ja. Det är en det är sån huvud. En sån på i två känns som en, Det känns som en sån super... Jag vet inte, jag fick liksom en, en Dagens Ros-vibb, mm, ja, alltså, samma slags människa som hade skrivit, eller kanske snarare Dagens Ris, som <laughs> <Ja, laughs> <laughs> <med> är så himla, <laughs> himla kul. Till sköverskorna alltså, på avdelning 93, för att ni... Nej, Annan, jag, tänk, jag tänker också att det kan vara en sån där på Twitter. Vissa, vissa folk på Twitter har en sån där ton att de ska vara så himla... Oh, att någon hade kunnat skriva, det finns en ö utanför gröna som heter disco. Ska de inte ha en ö som heter party också? Att en du får så 150 retweets och favorit. Yeah. Alltså för att folk bara... Oh, oh, oh, så himla torrt. Men, yeah, Men det är någonting med... Det är ändå så här att det är någon slags... Um, ramla på bananskalhumor. Ja, ja. Alltså att alla kan ju förstå vad man menar ja, med det. Ja, det är väldigt så enkelt. Ja. ja, och det är, det är nog, den uppskattas ju nog av en bredare publik. Fast liksom. <laughs> alltså, jag har alltid upplevt, eller alltid, jag har, ju, jag har inte haft Twitter särskilt länge. Jag gör inga, du är min enda följare förutom oh. tre som jag inte vet vilka de är. Jag vet inte hur jag ska sprida det för att det är inget jag vill lägga ut någon annanstans. Eller förstår du, jag, jag hatar när de sociala medierna blandas ihop för mycket som de ja. gör. Mer och mer känns det som. Alltså, de, om man tänker, alla jättemånga har sitt Instagram-konto kopplat till Facebook. Yeah. Eh, och samma med Twitter, om man typ följer någon. Jag följer någon på Twitter, då. Oh, detta är så pinsamt egentligen, jag är så besatt. Men Matthew Gray Gubler som spelar. Eh, Dr. Reed i Criminal Minds mm. och även bästa kompisen i uh, 500 Days of Summer. Ah, det är okay. mm, mm, yeah. alltså, hans kompis om du vet vad jag menar. Long han är away. en snygg kompisen. Jag tycker jag han är snygg men jag vet inte om Ja men, men han, där han, är en annan kompis som är sådär han som blir fullnad och som är karaoke och sånt. Nej, han var, ja, okay, jag, vet, jag tror du vet om det är. Mm -hmm. Eller jag vet vem jag, jag, jag minns inte länge sedan jag såg den filmen. Men, I alla fall, det samma han. Han, Jag gillar då en Facebook-sida som är han då. Eller det är ju inte han som gör det, men en, någon slags fanpage. Och jag eh, följer honom på Twitter. Och då så de som då har fanpagen på Facebook, de lägger bara ut det från Twitter. Och jag blir så irriterad. Ja, jag har sett det här redan. Och så samma med liksom samma bild. Nej, jag tycker det är tråkigt när sociala medier blandas hit. Jag tycker det är lite två olika världar. Oh, förlåt. Mm. Ja, nej, så så det är så. Vi ser svart och förlåt så du säger mm. Förlåt. <laughs> förlåt. Men. förlåt men. Ta kör, kör, kör. Surreal Okej, okay, jag, jag fortsätter med denna lilla egotripp här borta. Jo, men jag skulle säga det om... Jag, jag har alltid fått känslan av Twitter att det är väldigt... Eh, jag kanske använder detta ordet fel, men elitistiskt. Yeah. Det känns som det bara är de smarta. Jag liksom, har många fans det, och alla bara wow. För att jag har inte så många, just, just Twitter följer jag bara, nästan bara kända människor. Eller typ så här, classic history pics och mm. sånt. Liksom. Yeah. Jag följer inte så många så att säga vanliga människor. Och då kommer det inte... sippra inte igenom något... Alltså det är väldigt mycket så... Jag, jag har Twitter för att jag följer... Jag läser inte nyheter och så... Utan jag följer ju det på Twitter på något sätt... För mm. att jag, ja. jag menar, och därför... På Twitter kommer inte sånt igenom... För det känns som att jag måste vara lite... Alltså lite pigg när, när jag läser Twitter... För att det är så, det är så tunga grejer liksom... Jag eh, ja, förlåt... du skulle säga med... Nej, jag skulle säga att jag tycker ofta att Jag skriver inte samma saker på Twitter... Och på Facebook jag känner att På Twitter kan jag skriva Sånt som jag går hemma och tänker Som är jättekonstigt Att jag mm. kan tänka om min pai ser ut som Richard Gere Nej, jag vet, nej men ja, alltså, så, så bara skriver man det på Twitter hade ju aldrig, Vissa hade, saker hade jag aldrig skrivit på Facebook För där känner man alldeles har för många vänner För att visa sig så konstigt Twitter är, ja, mm. Mm, Och det är det jag känner med jag, jag är ju mycket mer aktiv på Facebook Och eh, Instagram och jag älskar Instagram, jag hatar Facebook. Dels för att vi pratade lite om det sist vi poddade då, men att det är så jävla mycket skit som kommer igenom mest, det är mest töntiga videos för tillfället känns ja. som. Men jag tycker att om jag, om jag tar en töntig bild, eh, eller, eller någonting, ja men typ en töntig bild, eh, så lägger jag upp den på Facebook som en rolig grej mm. liksom. Men på, jag vill inte ha en bild på Instagram, för min Instagram är så, det ska ju vara min sån här, det är mitt hipstone. Ja, ja, vad vet du till Precis, och jag känner att om jag skulle börja lägga upp för bilder på Instagram, då skulle jag tappa, tappa skillnaden på något. Ja, yeah, man måste särskilja det. Ja, men precis. Får jag dra någon två till insedda här? <laughs> jag gör ni. här. är en jätteså. När man är yngre också, man kan bli så upprörd över så triviala saker. eller jag vet inte Så står det så här: Hej KP plus alla Madonna-fans. Nu är jag arg! Arméns stora yeah. Jag har varit ett troget fan till Madonna i nästan fyra år. Från början sjöng hon om kärlek och religion, men nu, punkt, punkt, punkt. Bara sex och snusk. Jag är besviken. Ett lässet Madonna. -fans. Oj! Du, du tyckte du var jättekul att alltså. jag ja, men ja. Du, ja du, vill jag vill inte vara en av Nej är det var väldigt gulligt faktiskt. Jag tyckte, bara sex och snus. <laughs> och, du, jag, har du kollat på hur länge vi har poddat? Tjö, det står att du ringde mig 1946. Men sen blev det ju pajpaus och sånt. Så ja. nu, i samtalet... Alltså, så jag... bra, så... Ska vi köra till... Ska vi köra... Jag vet inte hur länge du gick iväg. Men ska vi säga att vi kör i typ tio minuter till? Eller... Ja det kan vi nu göra Men det blir bra ja, vi, vi har pratat enligt Detta är så himla intressant. Vi fortsätter en stund till Jag kör en insändare till Sen är vi klara med de här okay. ja. Hej hopp KP plus du, 93 Jag är en glad tjej på elva Jorden runt snurrar Jag och ja. min kompis brukade träffa Två killar förut Jag var ihop med en av dem och min kompis med den andra Men så plötsligt tröttnade min kompis på sin kille Hon gjorde inte slut men hon vägrade att träffa dem. Och det innebär att jag inte kan träffa min kille så ofta. Och då kanske han gör slut. Undertecknat. I love him. Oj. Det är också så dramatiskt bara. Jaha. Ja men det är så Det är ju verkligen så stora grejer ja. i. Den världen. Men det är samma. Alltså det är någonting med att. Eh, jag vet att vi pratar om det lite i veckan. På Facebook chat. Men att, eh, väl, alltså, nu ska jag inte säga det som du skrev för det är ju din grej liksom, men det är ju någonting med att, så fort man är liksom så att säga nu, använda detta uttrycket, för jag tycker inte det finns något som säger samma sak. Men när man är på game med någon, yeah. eller om man säger att man har hookat någon gång och yeah. fortsätter prata eller Man är eller inte här, ihop, man vet inte riktigt vad man har av varandra. Men. Eller så här att man ska träffas igen mm -hmm. eller så. Här. det är liksom lite så. Man är på G helt enkelt. Mm. Då, eh, då behöver alltså jag, jag, man blir så liten. Alltså jag blir ju 12 år gammal så fort det är sant. Jag ska svåra. Ja. jag måste liksom fråga, ringa runt till, till tre av mina liksom, tjejkompisar. Och bara känna, känna mig så tjejig för att jag vet liksom, helt ärligt inte vad jag ska, för att det finns så mycket så här. Hur ska det tolkas? Alltså det finns så mycket underliggande. Och egentligen önskar jag. Ja men precis. Egentligen önskar jag att jag bara var den människan som, som så här. Bara svarar på 30 sekunder. och Bara visst detta är jag och så här svarar jag liksom. Men jag är ju inte det. Och jag, det är så himla tråkigt. Men det är verkligen man blir ju som man blir ju 12 år gammal så fort något som tänder. Så jag förstår ändå denna så alltså, det är det där lilla barn ja, som i den här 11 åringen inom sig det, det var också så vi pratade om det jag kan, kan avsätta det här. det här lite att man man liksom går omväga på det ja det jag ville säga, det var det. Jag säga jag kan säga det här jag behöver ja nämna var namn ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja så ja ja ja och så och så var det så att nu har jag redan gått förbi honom en gång. Och då sa vi inte hej. Och så var det så så, nej men jag måste nog köpa en kaffe i kafeterien. Jag måste nu göra det. Jag måste nu gå tillbaka till kafeterien och köpa en kaffe. Och egentligen så var jag inte sugen på kaffe. Det var bara för att jag skulle gå förbi honom och kunna säga hej. Men igen, det är ändå väldigt, väldigt på något sätt modet av dig att faktiskt erkänna för dig själv att nu gjorde jag det här för att jag vill titta på honom igen. Och det kan väl vara okej okay, liksom. Ja, ja men jag tyckte det. Jag tyckte faktiskt att det var helt okej. Okay. Men man känner i sig som man är 12 år igen. När man liksom sa. Oh, oh, shit. Ja. Yeah. Jag fick. Alltså men jag. Ja. Nej jag fick det. Jag fick det. Gud vad jag inte får fram vad jag vill säga. Jag bara sitter och funderar på. Jag kan ha nämnt detta i podd nummer ett. När vi skulle Jag så grejer som. Som, fast jag sa nog aldrig det, det var så här i, när jag bodde i Frankrike förra året, så var det då att jag hade, att jag alltså på G var jag men jag skulle, jag hade sms, telefonkontakt med en pojke som befann sig i samma stad, så att säga. Det var på svenska, så det var liksom ingen språkproblem. Så. Men då så sa en nära kompis till mig, sa att jag hade verkat så så liksom säker på mig själv. Och kul, cool. Men så märkte hon då att så fort det var. Att jag var liksom på game. Eller jag var inte på game. Men jag samma. Mm. När jag var i en sån situation. Så märkte hon att, att jag var precis som alla andra. Och jag tog det som en enorm komplimang. För det var ju att hon inte hade sett hur jag. Hur tänkte jag var innan liksom. mm. Men jag bara tyckte att. Eh, alltså det är någonting med att jag försöker. På alla andra plan så kan jag maskera. Hur, liksom, hur jag är egentligen. Yeah. Men så fort det kommer till att man gillar någon eller ska träffa någon då. Alltså, ja, yeah, men det var samma. Det var någon situation nu för, för ett tag sedan och jag. Alltså, om jag, om jag kollar den parallella sms-konversationen då med en annan kompis medan jag har en sms-konversation då med en snubbe så är det ju så här. Panik! Ganska avsatt panik är så här. Det är så mycket panik. Liksom. Det är bara en sån enkel grej som att man får ett sms. Eller att man skickar ett sms. Eller att man ser någon komma gående i skolan. Säger Du Kommer han. Kommer han. Kommer Hej hej. Ja, på, jag kan. bor. Hälsa hej. Hatsa, hej. Hatsa, hej. Hatsa, hatsa. man säga, Läs mitt hej igen? <laughs> ja. Jag brukar säga hej så. Jag vet inte. Nej, <laughs> Men jag tror man ska ta det som ett gott tecken. På att vi, vi är friska människor som tycker om att vara kära i andra människor. Jag vet, uff, livet, det är väl upplivet, det tänker jag. Man mår ju bättre, även om man mår piss också och såna känner. Alltså att man, man blir så uh, uh, men man mår... Ja, men verkligen. Uppenämn. Alltså det tyst blev typ jättetyst. Ditt djur blev typ jättetyst. Är det? Med Ja. Okay. Yeah. Yeah. Oj. Nu jag... är det bra igen. Nu är det bra igen. Okej. Okay. Jag hörde typ inte vad du sa, förlåt. Vad ja, märkligt. Ska vi börja? Eh, kanske, nej du vet du. Jag lyssnar igenom förra podden. För att jag, jag, jag gör det. Mm. Jag vet. jag gör jag, det också. Jag, jag har lyssnat på många eh, alltså så att säga lite, de som har större poddar. Mm. Kända människor så att säga. De säger alltid att jag lyssnar inte på min egen podd för att jag vet vad som ska sägas. Mm. Men jag tycker det är en annan grej när man hör det sägas. Mm. Det är ju så att man sällan minns allt som har sagt under en hel, sagt under en hel tid. Ja, så men, men också för att jag tycker vi är roliga jag tycker jag tycker det också och jag känner så här jag när det. jag sitter ensam hemma och så kan jag sätta så igång podden och så känns det som att nu hänger jag med i en liten stund så. ja men precis och jag, jag gillar verkligen så jag har gjort det i alla fall och det fick jag mycket ångest av en massa grejer jag har sagt och det har jag fått detta, är ju, detta måste vara den typ sjätte grej, alltså podden jag spelar in yeah. inte det om grejen men yeah. överlag och jag får sån ångest varje gång, alltså verkligen att det är mal och in mig länge efter. Och, eh, men det ska vi inte analysera nu. Men jag fick också, jag hade lite del av att jag totalt viftade bort din eh, upplevelse i, i pinskyrkan som jag vill höra jättemycket om. Jag har ja, hört det. Kyrka. Ska jag berätta om hur yeah, upplevelse i pingstkyrkan? Jag tyckte det var, jag var, det var några år sedan så var jag kär i en kille som var pingstvän då. Och dessutom han bodde... Säger man är det? Alltså, man är, är aksan, närmare att pingstkyrkan är en pingstvän. Mm. Okej, okay, men, mm. men jag säga att jag är en pingstvän för att jag gillar pingst jag gillar pingsten. jag är en pingstenbent. Jag gillar pingsten. Varför du till de på den röda dagen. Nej, jag är ju en pingsten. <laughs> ja, ja det är i alla fall. Jag var kär i en pingsten som dessutom så bodde i Norrland och jag åkte till Norrland. Jag har pratat om den här pingsten innan lite grann på den. Eh, och då skulle han på en gudstjänst i pingskyrkan. Och då följde jag ju såklart med. Men under den här Gudstjänsten, förlåt alla som är pingsländer eller frikyrkliga, ifall de lyssnar alla. Ifall ni lyssnar. Men jag satt där och jag bara. Vad är det här Det är verkligen så allt som man tror Det var någon När prästen predikade eller pastorn Det var någon gubbe som bara ställde sig upp och random Halleluja Och typ så lyfte händerna Halleluja Och så hade de något typ rockband Med gitarr och sånt som stod och bara, Jesus är vår kung och, och, och jag bara så mycket fräschare på Ja men ändå alltså, så det, lite det känns... Hjälp Yeah. <laughs> och dessutom så tog de ju nattvard under den här och jag, jag är ju liksom, jag är inte kristen sådär, och så satt jag och så, så när de tog nattvarden när jag satt och tänkte, ja jag ska inte ta nattvard liksom, mm, det tänkte jag inte och så, så, så, så då den här pingsanen eh, han, han lutar sig mot mig så säger han, ja Linnea, du behöver ju inte ta nattfart Om du inte vill Och jag bara, nej, <skratt> <skratt> så liksom. ja, nej. Det, var, det var läskigt Och framförallt så tyckte det var lite så Det var väldigt många unga Som verkade ha hela sitt Umgänge inom kyrkan Alltså alla deras mm. kompisar Så tänker man, vad händer Om någon väljer att gå ur kyrkan mm. Jo, men ja, ja, det är något visst, särskilt i Sverige eftersom man är så oerhört ovan vid. Alltså, de flesta människor i vår ålder är ju inte troende. Och om man är det så är det ju ändå oftast inom liksom vanliga svenska kyrkan, att säga. Ja. Så att när man träffar folk som är så, så himla mycket mer kristna, alltså det är mer att man, det känns ju lite... Nästan lite parodi. Alltså, jag vet När man har hört om, eller man har ju sett så här klipp från Sydstadskyrkor, eller i filmer, yeah, och så. Yeah. jag inte när någon när alla bara, mm, mm, Halleluja! Och, och bara, okay, the Lord is shepherd, och det låter i smackkepud. Och sånt säger man. Jag vet inte. Men du vet så här, jag bara, alltså, det är någonting så ovant vid det, och därför blir det så. Så enormt när det händer liksom. Ja, och jag måste säga nu för att göra ja, det är klart att det är klart att jag respekterar folks religion och folk ska få lov att tro vad de vill och utöva sin religion hur de vill så länge det inte så skadar andra människor. Mm. Men det var, det var som någon som liksom ändå har uppfostrat att sex, sexulariserat eller på samma sätt sekulariserat. <håtar> <här> <Nadia och släpp. här> Nej men sex, sex, sekulariserat. Det är Lite konstigt. Det var lite så... Oh. Ja. ja, men... Jo, jag, jag... Jag hade något mer på detta. Förlåt. Jo, jag minns en gång... Jag har ju sjungit i kyrkokör sedan jag var jätteliten. Och det var en gång när jag sjöng i Borbund kyrkokör. Som jag... Som det var ett samarbete då med en riktig... Riktig så att säga, gospelkör. Och de var ju... Alltså, gospel är ju väldigt... Det är ju nästan så här mer... Det är på något sätt starkare en om man lyssnar på, yeah. på texterna. Det är väldigt mycket så här, det är så himla mycket kärlek till yeah. Gud. Alltså det är så starkt liksom. Och, och jag älskar gospel, jag tycker det är så himla fint. Men denna gospelkör då, det var väldigt mycket spontana liksom blunda upp mot himlen, handen upp. Verkligen såhär, mm. medans vi stod situation vi gungar ju lite så, yeah. men vi låg här blir ju lite så, oj, okej, då De är så, ja, men verkligen inne i det här liksom, och vi var ju visst fin musik, men det är ju inte, även om det var folk som var troende så var det inte alls på den nivån. Nej, liksom. nej. Här, Ingen vågar ju blunda och på handen, och liksom, känner sig men det är väldigt fint när folk gör det. Ja. Yeah. Tidligen så ska ju Filip och Fredriks nästa program, de ska pröva grejer i, de ska åka runt i USA och pröva olika grejer eh, som de har velat göra. Och då ska Filip pröva på att vara eh, pastor ja, i en syksaktyrk. jag eh, ser affischer. Jag är så Älskar. himla att jag med. Och jag är lite avundsjuk. Alltså jag hade ja. älskat det. Jag hade älskat det. Men det känns lite fel att då... Filip Hammar ska stå där som han han är väl inte troende överhuvudtaget. Jag vet inte vad jag han vet. där för det är en, visst att det hade varit en fin grej att göra men det känns ändå som om de får minska någonting. Alltså särskilt sådär. Ja, det är så fatta det där. Ja. Där liksom ja när jag ja men det blir en kul att kolla ja, på. Ja, jag tror det. Nu. Ska vi hålla där? Gud, ja, är det är inte Oj mycket lättare än förra, förra podden kändes lite lång, alltså inte långt men lite seg. ja och så lite, ja men det här har gått, det var trevligt det här, det har gått fort, tiden har gått väldigt fort Oj, vänta, vänta, vänta, jag kan inte jag ska ett så ska jag säga att jag tror att vi måste för att förbättra den här podden så mm. måste vi sluta hålla, hålla med varandra, vi måste sluta tycka samma grejer <laughs> och eh, Alltså jag vet att det Men det, jag tror vi, vi har för mycket Vi har liksom för enkelriktat Det är för dålig dynamik Vi yeah. måste börja tycka olika it grejer Och därför får vi vänner Att spöra yeah. att vi tycker samma grejer Tycker om samma grejer Men eh, jag ska vi kanske får hoppas Lite delvis att jag hatar Den här eh, Vad heter sexen igen jag glömmer Masters, of six. Masters of sex Masters of sex Vi får vi kanske hoppas lite att jag hatar ja, det där så kan vi ha någonting, lite mer dynamik. Asta gärna den Men, så att vi kan debattera den. Precis. Jag ska leta hårt i den. Mm, Men vet. en annan grej med. Jag vet att jag, nu drar jag bara ut på det. Men jag har lovat min vän Oskar. Är det Han är min medare. vän också. är ja, vår vän Oskar. Ja, Men jag, det har blivit en sån grej att jag och säger säger min vän Oskar. Ja. Min vän. Så. Men eh, han frågade vad analoga Anli har blivit av. Och den tragiska sanningen är att. Eh, har vi, vi pratat om detta första ja, på det, det blev en det Det var en grej som var kul. Liksom för att jag hade en gammal telefon. Och för att jag är, jag skriver mycket listor så. Jag är ganska analog. Men så skaffade min iPhone. Och jag kom fram till att analoga Anli är död. Men jag tänkte att hon kanske får en revival här. Som ett fast. Ett fast inslag i podden. Men ja, jag tänkte svin mycket på detta. Så tänkte jag såhär. Oh, analoga Anneli. Vi kan ha en liten ging Eller en liten vignett mm, till ja. det. Och, och så här Att det skulle vara Analoga Anneli. Analyserar. Mm. Och så kunde jag analysera i olika grejer på A. Att det hade varit kul. Analoga Anneli. Analyserar. Anorak. Ja, vad Men jag kom fram till att. Ähm, är ja, det blev inte denna gång för jag kunde inte, jag hittade inte, jag tänkte faktiskt på andra eftersom vi pratade om det som ett barnord Och jag tänkte på eh, att jag kunde, ana men analys är ett ganska starkt ord. det ska man ge sig in där vet, och rymta liksom. ja. så Men eh, om det är någon små tips, alla lyssnar där ute som tagen känner, antingen mig eller Linnea. Ja, jag, jag, tror jag vet det. inte, vet du hur många som lyssnade på förra podden förresten? 46 så. eller 47 tror jag det var. Ja. Men det, var, det, var, det är bra för att det var så kastljud. Jag ber om ursäkt för det kastade i förra. Det var verkligen dåligt. Hoppas det är bättre denna gången. Men. Eh, ja men om någon känner. Bara tipsa mig. Vad kan jag analysera? Eller vad an, är analog i Vad händer med hennes? arbete? Man får göra vad man vill. Jag vill ha det som ett fast inslag. För jag vill inte att hon ska vara död. Jag tycker det är ett kul namn som ska leva. Ja, Det är för bra för att vara dött. Så är det bra. Precis. Precis. Eh, ja, ska vi tacka här? Ja. Tack för att ni har lyssnat. Om ni kom ända hit hoppas jag är lite bättre. Eh, ja, det var det hela va? Ja, tack. Ska vi tack pröva igen? Ett, Det är ändå fint att vi tar. Alltså vänta på, bara kolla med. Det kan helt senare. Nu har alltså Anneli sin gitarr framme. Påge, vi vågar, ja, ja, ja, vi ja. grymma. Vi grymma men vi sjunger inte offentligt. Skype five. Okej, okay, vi vi tackar våran bör klipplek på. He He hej, då. hej på dig. Puh.